És akkor ez az utolsó előadás volt abban az értelemben, hogy van diája, meg világítás, meg minden hasonló. Hogyha végigjártátok a mi akkor sokat beszéltünk, meg volt kerekasztal, meg, meg vita, meg kütyű simogató, meg tapogatás, meg filozofálás, meg belekérdezés az ekönyvekről. Na most erről nem lesz szó, hanem Takasit szeretném megkérni arra, vagy Senkót, hogy meséljen nekünk a papírról. De Mót is is ígért. Igen, magától lesz, így van. Most az lesz a legérdekesebb az egészben, hogy hogy fogom ezt mind megoldani. Egy kézzel ezt fogva, egy másik kézzel azt fogva. esetleg a mikrofont egy picit még. Igen. Igen, valaki hozzon nekem egy kis vizet. Ideget. szóval azt találtuk ki, hogy a papírról úgy Tessék? egészen abszolút főzőműsor lesz annyira, hogy mindenféle szerszám van nálam például egy ilyen nem tudom, hogy bárki ezt fölismeri. ez egy gyerekjáték homokozó így van ez vc papír ez lesz itt a csalás része egy kis pelenka csak, hogy mégis. Megint, hogy igen, figyelj, de kezemet, mert csalok. Van egy másik szitám csak azért. Köszönöm szépen a vizet. És hogy a fűzős műsor. E, igen, volt mixer, annak a másik felét még elő kell vadásznom, de megvan. Szóval a papírról gondoltam beszélni, és hát közben? Nem, még nincs. De majd most lehet, hogy végére járunk a dolog, na? Ú, uh, ez, igen, ezt légy szíves, le, mert ez, ez egy kicsit több, több, mint amit. Igen, így egy kicsit jobb. Hm, ennyi jó, jó lesz. Szponzorálja ezt a dolgot. Tehát a papír múltjáról gondolom ugyanolyan keveset tudunk, tudtok, mint a papír jövőjéről. Én inkább a jövőjéről beszélünk de hogy azért legyen egy kicsit keretbe rakva, ugye a múltjáról is essen szó. Tehát azt mindenki tudja, hogy barami régóta csinálunk papírt, és azt mindenki tudja, hogy a papír az nagyon-nagyon környezetszennyező dolog, mert pusztítjuk a fákat. Na most ebből az állításból, ha valaki ismer engem, akkor tudja, hogy rögtön meg is fogom cáfolni, tehát egyik sem feltételül igaz. A papír egyáltalán nem annyira régi, mint amilyen régi lehetne, és egyáltalán nem annyira környezetszennyező, mint amennyire gondoljuk. Természetesen nem azt jelenti, hogy nem volt környezetszennyező. Mondanám, hogy már a régi görögök is, de ugye ez a történet ez nem így igaz, mert úgy igaz, hogy már a kínaiak is. Tehát ez onnan indul, hogy vagy Kínából, vagy pedig Egyiptomból. És a papír előállítása egy... Nem tudom, mennyire ismerős bárkinek is. Tudjátok, hogy hogy készül a papír? Egyetlen ember. Három, három ember, az nem valami sok. Ö, ezt most leteszem, mert képtelen vagyok. Mind a két kezemet használni. Nem tudom, elég hangos vagyok? Nem hát Jó. De hát a papír az alapvetően növényekről készült. Össze kell darálni. egyetlen -egy, egy extra történet van a papír darálása kapcsolatban, hogy nem összép az a Mind Minden két oldalátok azt hogy ezt a papírt nem árbanan darájuk, hanem egy vizes közegben, normális esetben úgy Köszönöm! Igen. A akkor azt is meg tudnám csinálni, de nem is nem bírja. Az előző sem írta. Nem, <gül> <gül> <gül> <gül> van mondjuk. Tehát. Uh, Igen, a papírban könnyű ez a családrészete. De ez a normális esetben is működik. És ami nagyon érdekes dolog az egyikben, amikor már visszatérünk a pirattal zöld, a, a, a, a környezetvédelmi aspektusára, Magyarországon nem készül papírfából, csak papírból. Nem tudom, hogy, tudom, hogy mert azért már ott tartunk, hogy a környezetvédelmi aspektusára a sötétzöld megközelítés, hogy ne nyomtassuk ki az e-mailt, ami nagyon helyes és fenn van, mert teljesen költösen működik valami, de a papír előállítása. Az ma már abszolút nem arról hogy a Igen. Na most a papír előállítás, ez a merített papír lesz ebből. A másik nagyon lényeges részése. Ez az, hogy, az, hogy a az lenni, hogy az álljanak össze valahogy. Rópad egyszerű, mozgatok, a íről, most szeretném fogom, ezt a íről, tehát Így is nem feszed, én kell tennem ahhoz, hogy visszavírzem, Ez egy kicsit is összeállom. A feladatban előadás hogy nem fog összeállni. Ennyi a papír múlta is jelennem szükszem, és meg a, a jövő mert ami sokkal isdelmosod az a szempontból. Ez az, hogy az egészen azon esetem meg gondolkodni, hogy állandóan azt fal mostanában, van, hogy olaj így és olaj így, hanem hogy el fog fogni. És akkor esetembe jutott az a tör, hogy a papír múl nem fog el fogni. Hát ma úgy jártunk papírt, a gazdébiában is, amit a 80-90-es életben hallottunk, hogy küldjük az történet, az, az nincsen már. Egész egyszerűen szerveztük a papírót. Ez most már jól állunk. Ha a pió üzemanyag az egy föléleti dolog, akkor azt kellik mondjam, hogy ma a papírá, tehát talán bandináv, a spandináv törleletes üdvételően piót tudjuk a számít, és szerveztük a fát. Őrövődekig, amit aztán fölölvődik, és fölölöl a papír. Ha ez így van, akkor ez egy teljesen meglindult forrás. A papír az egy olyan érdekes történetben, olyan érdekes történetben, ami többet bármilyen használható. Aki vele Budapesten is jár tehenekben, meg kiselepáltakban, meg vitányban, szobrokban, akkor az tudja, hogy a papír az történik szobor és alkalmas. Egy papírból. Aki belefutott e, bármilyen papírbújtortba az elmúlt években, mert nyisztítedek rám, és egyre nagyobb számban e, akarnak, akkor azt tudja, hogy a papír akár könyvesekrének is alkalmas. Ugye ez az ideális papír e, megoldás, hogy valaki visemegyem Mi a mikrofon kétekemben. Hát nem érdekes, hogy megjegyünk. Legyen a nehezítés, jó van, megbeszéltük. Tehát, ugye aki a papír illatára esküszik, és az íj könyvek ellen van, akkor az betelti ezt papír könyveszekrénybe is a papír könyveit. Tehát ez minden további nélkül megoldható. Tössé! Vagy például akár az elkönyveit, igen, a papír szekrénybe. Úgyhogy a papír egy olyan... Nem tudom, a szerkezetéről akartak -e hallani egy kicsit. A lényeg az, hogy azok a rostok, amelyek a növényt alkotják, azokat összekeverjük, és különböző irányban állítjuk. Innentől kezdve egy elég nagy szakító szilátságú anyagot kapunk, ugye laposat, amit hullámkarton és egyéb formájában tudunk vastagabban is felhasználni és bármivel össze tudjuk keverni, tehát ugye mivel ez egy vizes közeg, ebbe gyakorlatilag bármit beleszorhatunk. Például követ, ugye kőport, ez egy nagyon tipikus dolog, vagy bármilyen enyvet, ragasztóanyagot, innentől egészen különböző típusú papírokat kapunk, ugye az újságpapírtól kezdve a nagyon erős karton papírokig. És ezek a papírok, ezek biztos, hogy át fogják venni egy csomó olyan anyagnak a helyét a, a jövőben, akár a közel, de inkább a távoli jövőben, amelyekre van, még alig-alig gondolunk. Tehát ugye, visszatérve az olajra, ha nincs olaj, ha, akkor nincs műanyag. És ha nincs műanyag, akkor, hát ez a mikrofon sem nagyon van. Mert a fény, meg a szén szál, meg akármi, ez még van, de ugye a szigetelés az már éppen hogy csak nem nagyon. Vagy ugye nincsenek gépek nincsenek, autók nincsenek, műszaki berendezések, és ezeknek mind-mind szükségük van valami olyan anyagra, amely kiválthatja a műanyagot. És erre a papír rendkívül módon alkalmas. Sőt, egyre inkább alkalmasabb. Hiszen egyre kevesebb és kevesebb plusz anyagot kell beletenni ahhoz, mert egyre jobb és jobb gyártási technológiák vannak a papír előállítására. Úgyhogy... Az, hogy? Most nem, volt csak egy pillanatra elakadtam a gondolatba, mert. Igen. E, <gül> igen. Hát a papír nem vezeti az áramot, tehát önmagában. Nem, de hát például természetesen gumit keverhetünk bele. Ugye sokkal-sokkal kevesebb kell bele, mint... Tessék? Jó, jó, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a papír az új műanyag, igen. igen. Tehát visszajön az, ami a Trabant... Ja, igen, itt, itt Igen. Ami a Trabant volt, hogy az autógyártás az egyébként a mai... Már mostanában is egyre több helyen találkozunk papírral, ahol nem is gondolnánk. Tehát egy vékony műanyag felület borítja egy csomó-csomó eszközön a papírt. Ez például az autogyártásra abszolút igaz, tehát mindenféle belső szerkezetnek az alapanyaga az papírból van, csak egyszerűen be van borítva valamilyen műanyagszerű dologgal. Hát a papír... Nagyon nagy része újra felhasználta a papírgyáltok, azt szokták mondani, hogy 110%-ban fel lehet használni a papírt. Tehát euh, <gül> Igen, mert van rajta egy kis festék, és akkor tudod, több lesz tőle. Mert hogy általában valami, mégis csak valamit euh, információhordozóra használjuk leggyakrabban. Mert euh, ahogy én is csináltam. Tehát ez ennyire egyszerű. Itt egyébként már jól látható hogy kis merített papírunk megélni. Igen, egyen, majdnem. Majdnem a dubbevallás Kérdések? Igen? majd <tos> a Papír hát az áramot azt még viszonylag könnyű előállítani, elvileg, bár ez csak kevésbé érzek. Ja, igen, lehet de például, igen, hogy még egyszer nem is hogy a papíron a a papíron keresztül a papíron keresztül a igen, keresztül a papíron keresztül Igen. a a probléma az nem a fémekkel van, tehát ugye az áramvezetéséhez és az áram előállításához meg mondjuk a szállításhoz a fémekre van szükség, amelyek ugyanilyen nagyon jól újrahasznosíthatóak elvileg. Ez újra és újra. Nem tudom, igen? Nem tudom, pár hónapja volt egy ilyen gépezet, ami akkor volt, el, hát hogy azt mondod, hogy... A... Hát ez nekem elég új bevalom. Tehát ez a, a műanyag ilyen típusú újrahasznosítása, mert a, amiről eddig... Volt szó, ugye ez a, a granulátumok gyártása és abból újra mi anyag, az, az nagyon drága. Tehát az irgalmatlan drága. hogy <sínt> Átlát, igen, tehát ugye a pauzspapír az abszolút működő történet, az is papíralapú. És... Jó, ja, értem. Jó, de az már a, a elég durva kémiai eljárás. Tehát. Um, bár, ehhez, ehhez az eljáráshoz képest. Tehát... Igen, de azért nem mindegy, ez ugye például a mai csomagolási is úgy működik, hogy Mondhatni, egy százalék alatt vannak azok az anyagok, amelyek nem papírok. Tehát ugye mondjuk egy teljes dobozt, ha megnézel, akkor van belőle egy fémfólia, kívül egy műanyagfólia, kettő között több réteg papír. És a súlyra nézzük, akkor a, minimális a műanyag tartalma. És mégis abszolút vízhatlan, kívülről is. Tehát azért, eh, ahogy egyébként az autógyárak is használják. Tehát inkább a hordozó felületnek fel lehet használni, aztán be kell vonni. Tehát ez végül is így működhet. Minden további nélkül. Igen. <gül> igen. igen igen jó hát, köszönöm szépen. Ja, hát ennek uh, sörözésre ez uh, megszárad, tehát be itt Igen, igen, igen, aptározottan kijön belőle. Hát vécépapírból nem, de ha más anyagból simán. Uh, ha vastagabbat csinálok, akkor szilárdabb lesz persze. De segítene rajta, de az tehát olyan szerzek nincsen. Hát ugye ilyen kis hengerrel például át lehetne hengerezni, az sokat segíteni. De igazából a, szak, a szakítósiláltság maga a, a mozgatás segített. Az a lényeg, hogy ezek a részecskék, ezek minél inkább mindenféle irányba álljanak, nem csak egy irányba.